Заперечити Іра. Владислав гнівно-бливнув очима і став, як укопаний. Ні, абхазське. Абхазія – це не Грузія, а абхази – не грузини. Ми – вільний народ і будемо відстоювати свою незалежність, щоб самим бути господарями на своїй землі. На стримуючи емоції проголосив він. Іра подумала, що зараз він розгнівано поверне назад і просто піде геть. А вони саме дійшли до кінця алеї та опинилися перед невеликою хвірткою, що правила за вхід до обгородженої парканом території, яка безпосередньо прилягала до моря. Територія охоронялася кордоном, і пройти на неї можна було тільки за спеціальними перепустками. Удявши Іру під лікоть та привітавшись з охоронцями по-своєму, щойно з'ясовані обставини підказували Абхаською мовою, Владислав безперешкодно провів Іру у хвіртку. Перекинувшись з охороною ще кількома фразами та закінчивши розмову якимсь жартом, він спрямував у Ірині кроки до відкритої літньої кав'ярні, розташованої на майданчику неподалік біля виходу на обгороджену територію. Попереду, наприкінці брукованої доріжки, розкинувся пляж. Але не той пляж для всіх, де мала відпочивати Іра, а інший, значно ліпше доглянутий та впорядкований. Лівобіч від доріжки починалася набережна, і на ній височили три красиві багатоповерхові будинки. «Я й гадки не мала, що тут, на березі, є такі будинки», здивовано сказала Іра. «Це готель», – пояснив Владислав. «Сторонніх сюди не пускають». — А для вас, як здається, і без перепусток усі дороги відкриті, — зауважила Іра. — Ну, я тут не сторонній, я тут свій. — Сідайте. Він підвів її до столика та указав на стілець. Що хочете замовити? На цій кухні чудово готують хачапурі. — А я дуже люблю хачапурі, — не збрехала Іра, відразу згадавши смак, який полюбився їй, та запах сирних Кнедликів, що їх вона з апетитом поглинала в Сочі. Давайте замовимо хачапурі. І хоча в кав'ярні обслуговували офіціанти, Владислав сам пішов на кухню за кілька хвилин їм подали дві тарілки з величезними паруючими хачапурі та цілий глечик молодого червоного вина. Відвідувачів на терасі було небагато, і всі вони мали якийсь інакший вигляд, ніж ті відпочивальники, що прогулювалися там за готельною територією і харчувалися так само, як і Іра, а в їдальні за талонами. Тут була інша публіка, немитушлива, немиготлива. Вона спокійно і з задоволенням попивала вино та милувалася морським краєвидом. Іра вперше потрапила в таке місце, тож спочатку навіть не знала, як поводитися. Але потім придивилася до Владислава і вирішила триматися так само природно і просто, як він. «Перший тост. За знайомство!» – подаючи Ірі наповнений келих і підіймаючи свій, проголосив Владислав. «За знайомство!» – підтримала його Іра. Воно було трішки терпке і надзвичайно добре. Напруга відразу спала. Настрій відчутно поліпшився. Вони їли хачапурі, виголошували одне за одного тости, і Владислав розповідав Ірі про своїх учнів. Іра теж дещо розповіла йому про роботу в школі. Але, скоріше, з увічливості, ніж від бажання поділитися враженнями. Адже, чим більше вона слухала Владислава, тим сильніше переконувалася, що в Сухумі, де він викладав, учитель – найшанованіша професія. Якісь порівняння між їхнім педагогічним самовідчуттям здавалися їй просто недоречними. А коли Хачапурі було з'їдено, Владислав повів Іру до одного з тих висотних будинків на набережній. Знову по-дружньому привітався до швейцара, котрий чергував унизу. Владислав повів Іру через хол прямо до обшитих деревом дверей ліфта. У кабіні з дзеркальними стінами було затишної просторо, хоча разом з ними їхало ще кілька людей. Владислав натиснув кнопку 14-го поверху, і після двох-трьох зупинок вони піднялися під самий дах. На поверсі теж сидів черговий. Владислав і йому сказав щось по-абхазськи –